Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia Gazele dumneavoastră de astăzi sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voine Și astăzi vom continua să vorbim despre ziua a șaptea. Părinte Grigorie, bine ați venit! Mă bucur că suntem iar împreună Teologic vorbind, ne aflăm încă în ziua a șaptea Ce s-a mai întâmplat în ea, deocamdată tot din punct de vedere al bisericii? Dincolo de zilele facerii, Dumnezeu rămâne în ziua a șaptea, adică încetează a mai adăuga ceva creației sale, dar, cum spuneam data trecută, nu încetează ca, prin pronia sa, să aibă grijă de existența ei, de bunăstarea și fericirea oamenilor, mai ales de asigurarea condițiilor de mântuire a lor. Dar viața oamenilor cum decurge după ziua de odihnă a Domnului? Oamenii își dea până viața zi după zi, săptămână după săptămână, conform modelului arătat de creator, rămânând și ei tainic, tot în ziua a șoapte. Ce evenimente majore au marcat viața oamenilor din punct de vedere teologic? Prin consecințele sale, cel mai important eveniment a fost căderea împăcat păcat a protopărinților Adam și Eva, curând după așezarea lor în rai. Din ce rezultă importanța deosebită a acestei căderi? Din schimbarea firii primite la facere. Omul nu fusese făcut nici muritor, nici nemuritor, dar putea ajunge și la una și la alta. Prin păcatul făcut, a ajuns muritor. Cred că trebuie să explicați ascultătorilor noștri ce înseamnă moartea dobândită în fire, căci toți știu că strămoșii noștri au mai trăit încă sute de ani. Da. Sfântul Ioan, gură de aur, face referire la acest aspect scriind Da, Adam și Eva au trăit încă mulți ani, dar când au auzit Pământ ești și în pământ te vei întoarce, au și primit sentința de moarte. Au ajuns muritori și se poate spune că din acea clipă au și murit, cu toate că au mai trăit încă multă vreme. Ce a însemnat această moarte? Căderea din viața duhovnicească în cea trupească, deci căderea în biologic. Sfinții părinți tâlcuiesc hainele de piele pe care se spune în Biblie că Dumnezeu le-a dat oamenilor cu acest prilej tocmai o expresie a vieții biologice din care face parte și moartea trupească alături de înmulțire prin sexualitate, naștere, alăptare, hrănire creștere și îmbătrânire. Ce modificări a dus în viața omului dobândirea vieții biologice? La început, toate animalele și omul erau erbivore și frugivore. Bazată pe ceea ce știm astăzi despre materia de după cădere, despre anatomia și fiziologia carnivorelor, știința va spune că așa ceva nu se poate. Dar căderea omului împăcat a avut consecințe asupra întregii materii. Înainte de cădere, proprietățile materiei și legile ei erau cu totul altele. Compatibilitatea deplină dintre materia trupurilor vii și cea din mediul înconjurător îngăduia asimilarea ei în orice fel de tub digestiv chiar fără resturi asimilare. Ca și în viața viitoare, de după parusia Domnului, când se va restaura întreaga creație, suportul vieții înainte de căderea în păcat era atunci energia necreată sau harul lui Dumnezeu, nu aportul extern de materie cu rol de combustibil, furnizor de energie creată. Înțeleg că o consecință a căderii omului, în păcat, a fost intrarea stricăciunii și în materie, de unde și pierderea acestei compatibilități între materia vie și nevie. Da, materia și-a schimbat proprietățile și asimilabilitatea de plină a vegetalelor de către orice animal a încetat. Preștiința lui Dumnezeu, făcuse ca el să așeze de la început, în rațiunile lor de a fi și posibilitatea de a contracara această viitoare schimbare. Animalele care aveau în ele rațiunea de a fi carnivore, implicit anatomia și fiziologia adecvată încă de la facere, au putut trece acum la consumul de carne. Ierbivorele aveau și ele, prin rațiunea lor de a fi, anatomia și fiziologia necesare consumării vegetației din materia căzută de la starea ei din tâi. Așadar, nu a fost nevoie de nicio evoluție în sens darwinist. Într-adevăr, nu a fost nevoie. Creația a avut de la început în sine rațiunea de a fi care îngăduia să răspundă mediului de după cădere. iar înainte de cădere nu conta. Proprietățile materiei permiteau să fie oricum. Foarte interesant, Părinte Grigorie. Ce spun Sfinții Părinți despre această nouă stare? Ei subliniază un lucru tare subtil. Mortalitatea dobândită peste firea ce fusese creată pentru nemurire nu este moarte, în sensul cuvântului grec Thanatos, căci ceea ce Dumnezeu a creat nemuritor așa rămâne, ci este descompunere în sensul cuvântului grec necrotes. De acum, puterea vitală a sufletului, în lipsa harului, menține organizarea trupului prin consum de energie. Prin descompunerea materiei consumate, se amână descompunerea trupului, în așteptarea morții, de fapt. Omul nu mai are ființare, ci simplă existență o supraviețuire prin amânarea morții. Sfântul Maxim Mărturisitorul numește noua stare a omului viață în moarte, căci de fapt întreține moartea amăgindu-se că întreține viața. Care este rolul inevitabilei morți? Sfântul Chiril al Alexandriei a scris cel mai direct despre așa ceva. Prin moarte, dătătorul de lege, a oprit răspândirea păcatului, a rânduit în așa fel ca o sânda însăși să poată sluji mântuirii. Cum se face aceasta? Înțelegem mai bine tot de la Sfântul Maxim Mărturisitorul care arată că hainele de piele adăugate firii au ajuns folositoare trupului vremelnic pentru că moartea de acum le va afecta pe ele. Adică se va adresa doar stricăciunii adăugate, lăsând trupul dat firii spre înviere. În felul acesta, zice Sfântul, capătul acestei vieți prezente nu este moartea, ci izbăvirea de moarte. Planul lui Dumnezeu cu privire la viața veșnică a omului rămâne astfel intact, numai că prin moartea dobândită răul nu ajunge nemuritor. Ne asigură și Sfântul Grigorie Teologul. Minunat! Numai înțelepciunea lui Dumnezeu putea găsi o asemenea soluție din iubirea sa de oameni. Ce a mai urmat în viața oamenilor? Din viața biologică dobândită, am spus că face parte și înmulțirea prin împreunare trupească. Așa că Adam și Eva au început să procreeze și să înmulțească neamul omenesc. Despre consecințele căderii în păcat a avut sau nu a avut o părere și știința. Dar despre înmulțirea neamului omenesc din doar doi părinți de origine din câte știu, precis are ceva de obiectat. Are obiecții numai dacă se ascunde după deget, căci aceleași obiecții se pot formula evident și împotriva scenariului evoluționist. Să exemplific. Se susține că de la cei 48 de cromozomi ai pongidelor s-a ajuns la cei 46 de cromozomi ai hominidelor printr-un fenomen genetic de fusiune centromerică. Dar pe această cale a apărut pentru început un singur exemplar cu 47 de cromozomi. Probabilitatea de a apare pe această cale simultan mai mulți indivizi cu asemenea genom este, evident, neglijabilă. A trebuit să se aștepte, deci, că acest individ apărut întâmplător să se împerecheze și să dea prin recombinare cu o probabilitate de 50% și alți descendenți, tot cu 47 de cromozomi. Ei erau în mod inevitabil rude. Din împerecherea între ei a acestor indivizi înrudiți, au apărut în următoarea generație șanse ca 25% din descendenți să aibă 46 de cromozomi. Acești câțiva indivizi înrudiți și ei, și deja consangvinizați, numai împerechindu-se mai departe între ei și mărind consangvinizarea, au stabilizat numărul de 46 de cromozomi ai primilor hominizi, Deci se întâmplă la fel ca și în Biblie. Într-adevăr, nu diferă cu nimic din punct de vedere științific de varianta provenienței speciei umane din doi părinți, Adam și Eva, și apoi căsătoria descendenților lor înrudiți între ei. Rămâne de demonstrat în ambele cazuri că prin consangvinizarea ocazionată nu se pune în pericol continuarea liniei genealogice. Varianta scenarului evoluționist are mult mai mari dificultăți în a susține că se putea constitui populația umană astfel. Consecința consangvinizării este creșterea homozigoției la descendenții, deoarece părinții înrudiți au șanse de a purta gene identice prin origine. Creșterea homozigoției devine de temut dacă în populație există o povară genetică ascunsă la heterozigoți, care s-ar putea actualiza fenotipic la descendenții homozigoți apăruți. Această povară genetică este alcătuită din gene mutante dăunătoare și recesive, or, Până la apariția pongidelor, prin evoluție din atâtea forme inferioare lor, s-au putut cumula destule asemenea gene nefavorabile care ar fi dus la eșec în tentativa de hominizare pe calea amintită ca susținută de știință. Varianta biblică nu se lovește de același inconvenient? Nu. Strămoșii Adam și Eva nu sunt apăruți printr-o îndelungată evoluție în care s-ar fi putut cumula mutații nedorite, ci au fost creați pentru prima dată și în mod special acum de Dumnezeu. Ca autor al binelui, Dumnezeu nu a așezat în ei decât gene favorabile în stare homozigotă. Ca urmare, împerecherea rudelor între ele nu a avut la început Nicio o consecință nedorită. Incestul nu avea de ce să fie acum în afara legii. Mai târziu, când peste un număr suficient de mare de generații și în genofondul speciei umane au apărut mutante dăunătoare și prin ele, cum se zice, a intrat răul în lume, împerecherea rudelor de acum putea avea consecințe nefaste. De aceea, odată cu legea lui Moise, incestul a fost pus în afara legii. Fără această demonstrație științifică, imposibil atunci, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie însă foarte clar. Era la început și pentru că trebuia să se înmulțească neamul omenesc, s-a îngăduit să se căsătorească frații între ei. Din câte știu, știința tot mai are aici o obiecție. Care să fie aceste rude, care să se împerecheze între ele, din moment ce Adam și Eva sunt menționați ca având doi fii? Obiecția este naivă și probează doar necunoașterea informațiilor biblice de către oamenii de știință. Genealogiile la evrei se referau numai la linia masculină, chiar dintre bărbați fiind menționați doar cei care aveau un rol important, precum Abel, Cain și Set. Dar Adam și Eva, în viața lor reproductivă de sute de ani, sigur au avut și alți băieți. Iar despre fete, ce zic căluitorii Bibliei? Despre fete, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: Dumnezeiasca scriptură nu face nicăieri cu exactitate catalogul femeilor, ci tot cei i deprisos lasă la o parte. Pe bărbații pomenește numai în parte și nici despre ei totul și pe scurt spunând Cu tare a născut fii și fice și a murit. Este firesc deci ca Eva să fi născut și o fată după Cain și Abel pe care a luat-o Cain de femeie. Părinte Grigorie, avem numai aceste deducții și comentarii. Nu rezultă de nicăieri din Biblie că Adam și Eva au avut mai mulți copii? Sigur că scrie. Dar toți împotrivitorii caută nod în papură referindu-se numai la copiii pe care îi știu ei că sunt nominalizați în capitolul 4 al facerii. Dar în capitolul următor, la care nu se mai referă, la versetul 5 scrie explicit în Biblie Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost 700 de ani și s-au născut fii și fiice Nu mai încape nicio replică Continuăm data viitoare D'acord